Akur gorria sormen kolektiboak egin du aurtengo Durangoko Azokako kartela eta Durangoko Azoka ospatzen den landako gunean gertatzen diren mugimendu guztiak islatu nahi izan dituzte aurtengo irudi izango den kartelean. Hala kontatu digu, gereria elkarteko lendakari den Nerea Mujikak. Argolan hori egiteko prozedura arzaldu Ba, izan da, ba bueno, hartuta ba zerdan e, eurentza tasoka ze sentimendu ez e, daukan bakoitzak, ba, moduen batean ba, ikusten ikurten dana da animtasun hori, guk aurtengo gure leloa da animtasun hori, e, agerian gelditzen da horretan, baina egia da ba horrek eta guztia ba, Bertan agertzen da planoa bertan agertzen da baina modu berezi baten. Euskal kulturaren plaza izaten den Durangoko azokak bere antasun adarrikatuz da asko dira lelopean ospatuko du berrogeita mailrugarren edizioa abennduaren bostetik behatzira.